Gatza hori aski uh, agresiboa da, nolaz uh, baita, hau bax nagusia egretzen du, uh, hiduz pala oren goiti, uh, Orduan, hor eh, ahnasa hartzeko eta badut eh, tuba bat, or, odibat, agotik abiatzen dena, burugi hilat basatzen dena, ahnasa hartzeko. du ez da burua imeste bihurtzeik esker eta eskuin ahnasa edo ahnasa edo ahideak kanpoan hartzeko. Ta gero neoprena bat badut eh, soinean. Eh, Aski hortako uh, e, e, egina denagirike e, hartzeko neoprena bat, eta oski batzu ere berezi batzu biskat uh, ezurtziko egiteko zaango puteta zenen gosten uh, baiit izango puntak asskifite. Zer duzu beldu ga handien olako uh, arikita batean. Beldu jaudirik ez, ez ez ez dut beldu gaudirik. Indeja amaiten una? Ba, De e, e, Lortzea lortzea abiatzea eta lortzea helburua.